Másnap tudtam meg, hogy apám nagybeteg, de ott, Gyulán még minden rendben volt. Az első 40 év a képeslapok a vár, aztán másnap a telefon, majd lélegzetet venni a hallgatáshoz. Ugyanaz a forró levegő.